și în cer și pe pământ, tată, și sfânt. Iacob, prezentatorul emisiunii, este cel ce are în alta onoare să vă vorbească acum prezentând programul și pe preotul Valeriu, cel care aduce programul. Lecțiunea este o înmanunchiere de meditații culese de preotul Niculiță din Noul Testament și adaptate prezentărilor pe calea undelor de radio. Programul este cât se poate de simplu, constând din citirea unui verset, urmată de scurte explicații menite, să întregească oarecum înțelesul celor citite. Obișnuim ca la început de program să prezentăm mai întâi câte o istorioară, iar astăzi vom asculta una intitulată Vultur sau Pui de Găină. Să o ascultăm! Este o deosebită plăcere și pentru mine, iubiți ascultători, să vă prezint istorioara care urmează. În ultimele întâlniri ne plimbam prin Franța, Londra, Persia, haideți acum să ne delectăm ascultând o întâmplare de prin părțile Africii. În culegerea aceasta de istorioare, adunate de către pilotul state, am întâlnit sub titlul vulturi sau pui de găinia următoarele. Un om de știință și cercetător din ținuturile Africii, trecând pe lângă o gospodărie, a văzut în cotețul de păsări un vultur de toată frumusețea, la un loc cu găinile de curte. Mirat foarte de cele ce vedea, se adresă stăpânului, un negru, cu întrebarea Cum se face că pot viețui la un loc un vultur, pasăre răpitoare, cu găinile pașnice de curte? Negrul răspunse Păi iaca așa, mă plimbam odată prin pădure și când colo în crăpătura unei stânci am zărit un cuib Iar în cuib, un pui de vultur părăsit Am pus mâna pe el și l-am închis în cotețul găinilor de atunci cresc împreună și odată cu trecerea timpului i-au crescut vulturului și ghearele și ciocul. Dar să știi, se împacă bine cu găinile, mănâncă cu ele, se plimbă cu ele și chiar doarme cu ele. Cercetătorul îi zise atunci. Nu știu cum, dar parcă îmi vine greu să știu acest vultur în mijlocul unor păsări de curte. Vinde de mie și eu am să-i dau drumul să plece în libertate. Negru râse. Domnule, voios vă dau vulturul, dar vă spun curat. Pare numai că e vultur, dar a ajuns ca și un pui de găină. Cercetătorul a luat vulturul domesticit și, întinzându-i aripile, îi zuse. Vulture zbor ca un vultur! Dar vulturul cel de rasă se lăsă pe pământ și intră în curte în cotețul cu găini. Ha, ha, ha, ți-am spus eu, domnule, zise negrul. Pare a fi vultur, dar este ca oricare care alt... Pui de găină. A doua zi cercetătorul luăm în brațe vulturul și se urcă pe o colină. Acolo sus, în fața unei priveliști întinse, vorbi vulturului ca și în ajun și îi zise Vulture, tu ești vultur, zbori! Și zicând aceste cuvinte, îi dă drumul dându-i vânt. Dar vulturul prizonier se întoarse în cotețul lui pe cel mai scurt drum. Cercetătorul nu-și pierdu curajul. A treia zi, luând vulturul cu el, se urcă pe o colină mai înaltă, de unde îi se oferea o priveliște mai întinsă decât cealaltă. Apoi zise aceleași cuvinte vulturului, prin care îi arăta menirea lui zicând, Vulture, tu ești vultur, nu pui de găină. Apucând apoi vulturul de gât, el îndreptă spre soare cu capul ca să-l vadă mai bine și îi porunci, Vulture, vezi tu soarele? Și ce credeți că s-a întâmplat? Vulturul, luându zborul, bătu tot mai mult din aripi și se pierdu în înaltul și seninul cerului în căutarea soarelui. Dragi ascultători, mă întreb acum cu privire la noi. Noi ce suntem? Vulturi sau pui de găină? Răspunsul ține de voia noastră. Dacă noi ne străduim să descoperim soarele vieții, soarele aceea ce este adevărat, drept și bun, dacă noi ne-ațintim privirile spre el abătându-ne ochii de la noroiul pe care îl frământă puii de găină între picioare, atunci vom găsi puterea tot mai trebuie în ceasă de a ne urca și a pluti pe înălțimile duhovnicești ale sfințeniei ca vulturul. Să ne înălțăm cu mintea și cu duhul către cele cerești și în mod automat atunci toate vor merge după cum le-a rânduit el, asigurându-ne adevărata împlinire a vieții pe care zadarnic o căutăm pe pământ, ca Să nu ne temem că vom pierde din vedere pământul, ci din potrivă, abia de acolo, din înălțime, îl vom cuprinde și mai bine. Acolo te vei afla deasupra vânătorului care este gata să-ți farme aripile a tot ce zboară. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului acestuia, aducându-ne lumina a ce suntem în adevăr, având originea din tine. Ajută-ne apoi, prin mijloacele tale de har, să dorim din toată inima să ne înălțăm din umblarea după lucrurile pământești în înălțimea Sfințeniei Cerești. Dorim să facem lucrul acesta pentru ca Domnul Isus Hristos să se poată bucura de rodul suferințelor Lui, iar noi să avem parte de fericită veșnicie împreună cu tine pentru toți vecii. Amin. De Prindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire, iubiți ascultători, versetului 10 al capitolului 6 al Evangheliei după Matei, partea a doua a versetului, unde citim Facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Cine nu știe că acestea sunt cuvinte care fac parte din rugăciunea Tatăl nostru, rugăciune pe care Mântuitorul o prezintă ca model ucenicilor săi, învățându-i cum să se roage. Gândul acesta ne prezintă ideea de unitate, precum în cer, așa și pe pământ. Unitatea Universului este cea mai mare descoperire a savanților din zilele noastre.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 se roagă el în rugăciunea împărătească din Ioan 17 cu 21 mă rog ca toți să fie una și în alte locuri din Scriptură cum ar fi la F.S. 9.10 căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a alcătuit în sine însuși ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremurilor spre așuni uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile cele din ceruri și cele de pe pământ tot la Efeseni, la capitolul 2 cu versetul 15, citim un alt gând interesant despre unitate, «Din cei doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea». Dumnezeu să fie totul și în toți, citim la 1 cinci 15 cu 28, iar acestea sunt numai câteva locuri din Scriptură unde se vorbește despre unitate. Și dacă în materie este deplină unitate, și în spirit trebuie să se ajungă la desăvârșită unitate. De fapt există și între spirit și materie o unitate desăvârșită căci Dumnezeu de la început a creat totul într-o perfectă unitate. Când s-a evit satana cu păcatul lui, atunci s-a produs o dezagregare, o despărțire în lumea spirituală și apoi și între omul căzut în păcat și Dumnezeul său. S-a produs o despărțire între cer, locul unde stăpânește Dumnezeu și unde se face voia Lui, și între pământ, locul unde nu se mai ține seamă de această sfântă voie. Voia Lui Dumnezeu este cheagul unității Universului, este coloana vertebrală a acestei mari unități. Fără această sfântă voie, totul se împrăștie și în univers, și între oameni, și în inima individului. Voia lui Dumnezeu este adevărul care ne contopește, este focul care arde tot cei străini și ne unește desăvârșit. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, citim la 1 Tesalonicen 4,3. Unde nu mai stăpânește păcatul, acolo se poate înțelege și înfăptui voia lui Dumnezeu. Sfințirea este lipsa păcatului. Pământul este stăpânit de voia satanei, de voia neamurilor, de voia omului, cum scrie la 1 Petru 4 cu dar la început n-a fost așa. Rugăciunea Mântuitorului este aici, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Lactanțiu, un scriitor creștin din secolul 3, spune că noi suntem creați cu condiția că vom da ascultare lui Dumnezeu, că îl vom căuta numai pe el și vom urma numai lui. Acolo unde s-a produs lucrarea nașterii din nou, acolo unde euul vechi este supus morții și Hristos singur trăiește, așa cum arată la Galatei în 2.20, acolo... Acolo doar se împlinește cu adevărat voia lui Dumnezeu, acolo s-a înfăptuit unitatea cu izvorul vieții. Misticul apusean Echehart spune, în devotament sincer nu se găsește vreau ceva așa ori al mintei cu tare sau cu tare, ci numai renunțare de plină la al tău. De aceea, nici în rugăciunea cea mai bună pe care o spune un om nu are voie să existe. Dă-mi cu tare virtute sau drumul cu tare, nici măcar, Doamne, dă-mi te tu însuți sau viața veșnică, ci dă, Doamne, numai ce vrei tu și fă ce și cum vrei tu, în orice fel, adică liber de dorințe proprii. Nicio faptă nu poate atinge împărăția lui Dumnezeu în afara voii lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu-i place nimic altceva decât ceea ce face El prin voința sa în noi. Dacă ne scufundăm în această voie sfântă, dacă ne înnoim în duhul minții noastre pentru a o putea deosebi, cum citim la Roman 12 cu 2, dacă renunțăm la euul nostru și la voia neamurilor, chiar și a neamului din care facem parte, atunci facem parte din împărăția lui Dumnezeu, atunci lucrăm în armonie cu Dumnezeu, zidim și noi la măreața clădire a unității Universului. Cine s-a contopit cu Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus, acela poate lucra cu adevărat la unitatea dorită de Dumnezeu. În inima lui se face voia care se face și în cer. În măsura în care firea noastră cea veche este țintuită pe cruce, în măsura golirii de noi înșine, numai în această măsură putem să împlinim voia lui Dumnezeu. În lista simțurilor noastre mai avem un simț, e adevărat că nu este recunoscut, dar care e mai tare ca și care, și anume simțul încăpățânării. Ca niște încăpățânați facem numai ce ne place, dar când venim în lumina crucii Domnului Isus și vedem lepădarea Lui de sine, ne vedem și starea noastră cu adevărat. Pe cruce încăpățânarea noastră moare. Cu cât spune mai hotărât, facă-se voia ta, cu atât mai mult vom învăța să facem voia Lui Dumnezeu. Foarte frumos spune martirul Sextus. Voiește ceea ce și Dumnezeu ar putea să voiască, roagă-te să ai parte nu de ce vrei, ci de ceea ce este trebuință și folosește. Iar un alt învățat spune, pentru omul cel nou toate lucrurile sunt numai o destinație divină interioară. A renunțat de săvârși la voia ta și a primi în totul voia lui Dumnezeu în tine este adevărata sărăcie în duh, cum spune misticul german, Sărac în duh înseamnă a te scufunda pur și simplu în dragostea și harul lui Dumnezeu, în Hristos Iisus și a fi ca mort față de rațiunea și eu proprii. Înseamnă a te preda în întregime, în dragostea vieții lui Dumnezeu, ca el să facă ce vrea și cum vrea el cu viața ta ca și cu un instrument. Iubiții mei, să ne rugăm, deci Domnului să ne dea harul de a voi ce voiește el. Facă-se voia ta, Doamne, precum în cer, tot așa și pe pământ. Facă-se voia ta, Doamne, precum în cer și în inima mea. În versetul următor, la versetul 11 din Matei 6, citim continuarea felului în care Mântuitorul își învață ucenicii să se roage cuvintele acestea. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Pâinea este baza vieții. Fără pâine, adică fără hrană, nu este cu putință viața. Într-o traducere a Noului Testament se spune pâinea noastră cea spre ființă, deci pâinea cea care ne întreține ființa. Și după cum ființa fizică nu se poate menține fără pâine, fără hrană, nici viața spirituală nu poate supraviețui fără hrană și ea are nevoie de pâine zilnică. Domnul Isus nu a venit pe pământ numai pentru viața fizică, numai pentru nevoile trupești, numai pentru veacul acesta, ci el a venit pentru un scop mult mai înalt, pentru viața cea spirituală care rămâne veșnic. Spre această viață a plătit el prețul cel neprețuit de pe Golgota. El a privit pe om de pe planul veșniciei și de aceea tot ce făcea avea în vedere veșnicia. Chiar satisfacerea nevoilor momentane avea în vedere tot veșnicia. Pâinea fizică ajută la câștigarea pâinii spirituale. Ființa fizică lucrează la desăvârșirea ființei spirituale. Nu viața aceasta trecătoare este scopul, ci viața veșnică. Și Domnul Iisus lucra numai pentru acest scop. Toate celelalte erau simple mijloace în vederea atingerii scopului. Viața materială cu tot ce ține de ea este numai un mijloc în vederea atingerii scopului final, adică viața spirituală și veșnică. Așa stând lucrurile, suntem îndreptățiți să credem că Domnul și în cererea pâinea noastră cea de toate zilele de ne nouă astăzi are în vedere nu numai pâinea materială, ci și pâinea spirituală, până chiar și sfinții părinți credeau în felul acesta. De pildă, Tertulian zice Pâinea cea de toate zilele se referă la nevoile noastre pământești, cu toate acestea e bine a înțelege pâinea spirituală. Origen o numește pâinea pe care ne-o dă Iisus, dar nu vom greși dacă înțelegem amândouă, atât pe cea spirituală cât și pe cea corporală. Ciprian îi zice pâinea spirituală, dar și corporală. Atanasie cel mare înțelege Pâinea lumii viitoare. Ieronim îi spune pâinea superioară. Augustin înțelege și una și cealaltă, dar îi dă întâietate celei spirituale. Interesant este că fiecare cuvânt din această cerere este de o mare însemnătate. Rostind cuvântul dăne, ne aducem aminte că Dumnezeu este marele Dătător. Dacă ne dă el, avem. Dacă își trage el mâna înapoi, Totul s-a terminat. Dăne mai înseamnă că nu ne gândim numai la noi, ci ne facem una cu toată ceata de credincioși. Câtă lipsă este chiar printre cei credincioși. Cerând așa, spunem cu aceasta, nu-mi da numai mie, Doamne, ci dă și celorlalți. Prin cuvintele de toate zilele, nu cerem provizii și comori, ci cerem numai atât cât ne trebuie în fiecare zi. Prin aceasta se arată de ce avem în adevăr nevoie. Nu cerem nimic de prisos, ci cerem numai ce avem nevoie. Și cerem în fiecare zi căci zilnic avem aceleași nevoi. În fiecare zi avem același tată la care ne putem duce. Domnul Iisus ne-a învățat să facem așa și ne-a dat asigurarea că Tatăl ne va da necurmat pâinea noastră cea de fiecare zi. Dar să nu uităm un lucru. Dumnezeu nu dă pâine celor leneși, ci numai celor harnici care muncesc pentru câștigarea ei. Și după cum pâinea materială nu vine la întâmplare, ci trebuie să muncești din greu, cum spune la afacerea 3.19 în sodoarea frunții să-ți câștigi pâinea, tot așa și pentru pâinea duhovnicească. Trebuie să muncești zilnic, să înlături zilnic, spinii și pălămida îngrijorărilor pământești care așa de repede umplu ogorul inimii trebuie învățate metodele cele mai avansate pentru obținerea unei recolte cât mai bogate Dumnezeu ne dă, dar noi trebuie să luăm adică să ne facem partea noastră în câștigarea pâinii Ogorul nelucrat nu va da niciodată pâinea care întreține viața Binecuvântarea lui Dumnezeu se revarsă numai peste mâinile harnice și peste mintea harnică. Cine își lucrează ogorul va avea belșuc de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic are belșuc de sărăcie, scrie la Proverbe, capitolul 12. Următorul articol pe care Domnul Isus ne învață să îl cerem Tatălui prin rugăciunea Tatăl nostru este în versetul 12 în cuvintele. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Dragii mei, iertarea celor ce ne-au greșit este podul peste care trecem în împărăția Harului iertării lui Dumnezeu. Toate păcatele sunt iertate omului, spune Domnul Iisus, afară de păcatul păstrării păcatului aproape lui tău. Pe acesta nu ne-l poate ierta Dumnezeu oricât ar vrea. Dacă iertăm, ni se iartă. Și dacă nu avem putere să iertăm, să mergem cu inima deschisă la Domnul Isus și să spunem, Doamne Iisuse, aș vrea să-L iert pe aproapele meu și să uit ceea ce mi-a greșit, dar îmi lipsește puterea și dragostea. Dă-mi tu această putere, dă-mi tu harul dragostei ca să pot ierta de plin pe cel ce m-a jignit, pe cel ce mi-a făcut rău, ca nu cumva, ținându-i în seamă păcatul, să rămân eu în afara harului iertării tale. Oricine se duce și face această rugăciune înaintea Domnului, va căpăta cu hotărâre puterea de a ierta, pentru că, să fie limpede, așa cum ne arată cuvântul aici: dacă nu iertăm, vom vedea și mai jos în articolul următor: Nici Dumnezeu nu ne iartă pe noi. Dacă venim, deci, cu această dorință la Domnul Isus, El ne dă ceea ce cerem fără întârziere. O, câtă nevoie avem de această cerere pentru iertarea păcatelor! Chiar dacă suntem mântuiți prin jertfa Domnului Isus, adică dacă am aflat în durare tot avem să cerem iertare aproape lui în fiecare zi. Dacă ne gândim numai cât păcătuim prin dragostea noastră atât de rece, câte cuvinte neprietenoase, câte gânduri neprietenoase ne osândesc din pricina dragostei noastre reci, și atunci n-am avea noi mereu nevoie să cerem iertare pentru greșelile făcute cu gândul, cu vorba și cu fapta? Și în același timp n-am avea noi nevoie să dăm iertare aproape lui nostru care ne-a greșit nouă, cum și noi greșim lui? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, fiindcă știm că avem iertarea păcatelor, că putem fi siguri de această iertare căpătată prin credința în jertfa Domnului Isus. Dar să luăm aminte, dacă nu dăm iertare aproape lui nostru care ne-a greșit, toată iertarea Domnului față de noi își pierde valoarea. Am auzit noi oare? Haideți să repetăm gândul acesta. Mulțumir fie aduse lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor pe care ne-a adus-o, care ne este garantată în Domnul Isus Hristos. Dar, dacă noi, la rândul nostru, nu iertăm pe aproapele nostru care ne-a greșit, toată iertarea Domnului față de noi își pierde valoarea. Și pentru cei care se cutremură la gândul acesta... Prin faptul că ei nu pot ierta pe aproape lui, atunci aducem aminte ce am spus mai sus, că dacă mergem la Domnul Iisus și mărturisim neputința de a ierta pe aproapele, Domnul ne va da și pe asta, ca în final să ne putem bucura de iertarea adusă nouă. Amin. Iubiți ascultători, cu prilejul lecțiunii viitoare vom continua meditațiile pe care le avem în jurul acestui verset. Un scurt comentariu pe care doresc să-l adaug are în vedere o invitație serioasă de a ne cerceta inimile noastre din perspectiva iertării aproapelui nostru. Nu cumva aici vom găsi cauza atât de multă sărăcie în viețile noastre spirituale, nu cumva lipsa de iertare a aproapelui nostru aduce lipsa de pace, de bucurie, de viață din belșug în viețile noastre personale? Iată un prilej foarte serios de cercetare, un prilej foarte bun care poate marca o întorsătură serioasă în viețile noastre, căci dacă ne vom lăsa cercetați și vom descoperi că în relația cu aproapele nostru nu am exercitat iertarea de plină așa cum ne-a iertat pe noi Domnul și dacă după constatare ne pocăim cu adevărat și sincer înaintea Domnului, putem să avem parte de haruri nebănuite pe care până acum niciodată nu le-am gustat. Facă Domnul ca aceste gânduri să ne răscurească pe toți ascultătorii Lui și să dăm voie Domnului să ne ierte pe noi, iertând pe aproapele nostru. Amin. Și acum, iubiți ascultători, pentru ca să împlinim o altă poruncă a Cuvântului Lui Dumnezeu, care ne învață să răscumpărăm vremea căci zilele sunt rele, dorim să folosim spațiul de timp care ne-a mai rămas dând citire unei poezii. Am spus unei poezii, de fapt vor fi două. Prima poezie se intitulează E mult prea scumpă. E mult prea scumpă viața asta ca să o petreci nepăsători. E mult prea scumpă orice clipă să o lași să treacă fără spor. E mult prea scump cuvântul vieții să-l poți uita și un ceas măcar. E mult prea scumpă rugăciunea să-i poți nesocoti vreun har. E mult prea scumpă adunarea să nu faci totul pentru ea. E mult prea scumpă îmbrățișarea să-ți pară vreo iertare grea. E mult prea scumpă răsplătirea statorniciei la sfârșit să-ți pară acum prea grea încercarea pe care o ai de suferit. E mult prea scumpă mântuirea să nu-i dai totul pe pământ și pacea inimii și slava statornicului legământ. E mult prea scumpă veșnicia să o dai pe-o umbră și pe-un fum. E mult prea scump Hristos și Raiul să nu dai tot să-l ai acum. Amin. Poezia următoare se intitulează O, crește-mi iubirea. O, crește miubirea iubirea în inima mea, Isuse, Isuse, mereu te-aș ruga. Îmi umple cu harul pe care-l aștept și ochii și graiul și inima în piept. O, crește iubirea, se iubit să fiu de ai haruri de plin copleșit. să mi-un suflet cu val după val, ca răul ce crește de dă peste mal. O, crește-mi iubirea, iubite Isus, în starea și în locul în care m-ai pus, să port pretutindeni belșugui de har și a ei revărsare să ai hotar. O, crește miubirea iubirea cu rodul sfințit, chiar numai cu ură de a-și fi răsplătit. Să nu pot Isuse trăi fără ea. O, crește miubirea iubirea în inima mea. Amin.